Учителя Петър Дънов, Бен Садуно, условията на вечния живот. А това е живот вечни, дето да познаят Тебе, един на Го истинна Го Бога и Исуса Христа, Когото си проводил. От Йоанна, 17 глава, 3 стих.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 Това е външната черупка на нещата, казва той. За мен е важно тя да бъде в моето ум, в моето сърце, да е проникнала дълбоко в моята душа и да крепи моят дух със своя божествен огън. Верен е неговият отговор. Преди години правилно беше кочияшът да седи отпред на каляската, а господарят отзад. В по-ново време правилото се видоизмени. Господарят стои напред, а кочияшът назад. Напред или назад, то е все едно. Стига юздите да се намират във вещи ръце. Конете да са силни, каляската здрава, кочияшът досетлив,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 той е противоречие, защото за да живееш като Бога, няма защо да излизаш от Него. Каква нужда е имато и Божествено съзнание да се отделя, да търси някакъв друг живот? Това показва, че човешката душа всякога е съществувала в Бога и нейн вечен стремеж е да го търси,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 тогава водата ще стане условие за нейното съществуване, както се за нея условия храната и светлината. Когато Христос казва «Това е живот вечен да познават Тебе един на го истинна го Бога», какво Той искал да каже под думите «Един на го истинна го Бога»? Онази върховна сила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 вие се уповавате, Той да ви заведе при Бога. Ние, когато разсъждаваме, добавете, вземаме в съображение всички неща. Някой, като проповядвал еднъж в черква, че Христос пет хляба и две риби, нахранил пет хиляди хора, за да направи това чудо за схващане на слушателите, казал –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 и ги туриме едната отгоре, другата отдолу. За буквата Н вземаме също отвесните черти на П. И поставяме горната чертица в средата им. Трябва да напишем А. Вземаме две линии допрени горе, а през средата съединени също с чертица. За буквата В вземаме права линия и до нея залепваме знака на З. И така нататък.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 Значи, когато турим 0 за път, това показва, че цветът има условие да се развива. Но слизаме в това дърво, което има двояк живот. Нагоре в ствола е клоните и надолу в корените. Казваме, че рибата е потопена във водата, а човек във въздуха. Той е наполовина вярно. Има и други елементи,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 е изворът. Сямо трябва човек да знае как да пие от водата на този извор. Не казвам, че вие не знаете да пиете, но пиете на 500 или 1000 км далеч от извора и тогава казвате, че знаете какъв е Христос. А пък не знаете колко други елементи са влезли в тази вода.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 Често и ние по отражение оставяме питомното, за да гоним дивото. Нека слугината прегори вашето ястие. Това да не ви смущава. Когато готвите вечен живот за вас, имайте търпението и самообладанието на онзи философ, който като работил 20 години върху известни математически въпроси, които отбелязвал върху листчата, не се разгневил на слугинята, когато се върнал в къщи и видял, че тя при разтребването на стаята хвърляла в огъня всичките му лищата, а трябва да вардите вашите лищчета. Сега вие често вземате, събирате всички тези лищчета, които Господ е написал и казвате, какви са тези парцали и ги хвърляте в огъня.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 Часовникарят духва в механизма на часовника, изкача една задръстена въжка и часовника тръгва. Нима само за едно духване ще ми вземеш десет гроша. Толкова? И Господ ще дойде, ще духне и всичко ще тръгне. Колко лесно! Тия животинки са за друго място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 на днешния живот. 25 октомври 1914 година. София.